Välkomna till Fylle Tank podcast avsnitt åtta, för det är vecka åtta nu. Skubbidibappapu! <hör> <hör> ja. ja, bra. Tjena! Tja! Vi Och. sitter alla tre här i Karl. Trevligt att ses igen, killar. Mm. <hör> uh, <ja. hör> vi har umgås i typ några timmar nu. <hör> <hör> <hör> Förberett lite. Sen, ja, lite grann. Gud, gud vad vi det... har det blir bra ikväll kan vi lova. sladdar. Ja, mycket. <laughs> det går sladdar överallt. Mycket, mycket tekniska hinder för oss idag. Ja, en del. Kan, Det kan gå hur som helst liksom. Verkligen. Ja. Men ja, Ja. ja. nu tycker jag vi kör. Ja, bra. Kör på. Säg någonting då, vad tycker, vad tycker du vi ska prata om? Vi pratar om den där insnöade mannen som är dum i huvudet. <laughs> ja. Varför går man inte därifrån liksom? Nej, vad fan var det? Han blev 17 december, var inte det? Jo, mm, något sånt. Var det den 19 kanske? Ja, det kanske var. Och nu, och, nu, och, nu och, och, och, och idag när vi spelar in där nu, då är det 19 december. Nej, det är lite för brått men är självklart. Och du ja, är exakt två månader nå. Han hittades igår, går eller? Ja, kanske han gjorde det. Ja. Ja, något sånt. Det är en jävla period i en bil. alltså. Det är fan sjukt. Varför alltså. får han inte död och gick? Ja. Jag, jag fattar inte. Han har tagit ut, har tagit ut armen, liksom ur rutan kraftsat lite snö från taket och skäkat liksom. Ja, du gud fan, det var typ hela jävla utan kröpet ut och ja, gott därifrån. Är du? Var du med det liksom. Jag, jag läste sen också att han hade rymt från han var skattefuskare här Det kom fram sen. Det var hans lilla hiding place. Sjoken i skogen i Norrland och var det var Norrland någonstans eller? Ja. Det lät sig på poliserna som har hittat honom Det De var ju inte skoter. Bara, ja, precis. Skotepatrullen kommer att hitta honom. Ja, det gör man ju inte i Skåne direkt. Nej. Precis. Det fängs snö här till ute. har var ingen fram. skoter. Det var i Västra Götaland liksom. Uh, ja, nej, jag kan inte jag kan inte jag... tala för hela Västra Götaland i och för sig men ja, det är lite slaskigt. Ja, det är det. Mm. Får mycket han missar där även. Ja. Hur säger du då Ja, det att var... ja, till och med med så missar ju årsskiftet. Ja. <laughs> och julafton. Ja. Ja, tjena, sitter du där? Fan, hur var ni gör? <laughs> <Någon> julmat eller? <laughs> Såg du har för väckeri. Ja, Fan, vad Fast stackaren stackarna alltså. Ja, den här stackars har dum huvud ja. Hittar du något fint på mellandags <laughs> <laughs> Nej <laughs> Nej, det var inte det Han bara, vad? Va? Va? Va? Mm. Jag har ju en sån här um, Liten ja. bricka på min nyckelknippa Som om um, jag tappar Mina nycklar så står det så här lämna in den, eller lägg Nej, den här på posten den. Ja. ja, just det. Och häromdagen så kom det en faktura När ja. jag signar upp för det Nu är jag så jävla trött på det Jag sign upp för det för typ ett år sedan och så ja. bara, Nej, det kommer inte kosta någonting det här det, man betalar bara för om nyckeln tappas bort. Då mm. betalar man bara den avgiften. Liksom. Mm. Så fick jag nu i veckan fick jag en faktura. Det kostade 200 spänn för ett år till då. Jaha. Ja. Vad gjorde jag då? Ringde var, de. Var jag, var jag svensk och betalade fakturan i tysthet? Ja. Nej. Nej. Jag, jag ringde <laughs> dem. Du och, och frågade att nej, det här ska jag inte ha. Liksom. Jag vill inte ha den här skiten i det. Nej sämsta kundservicen någonsin Men varför sa du inte bara att det inte skulle kosta någonting? Jo, jag började ju med det Ja, hej, jag har fått den här fakturan Men jag blev lovat att det inte skulle kosta någonting mm. Och så, så frågade jag. Ah, vad, vad vill du göra någonting med det? Eller, <laughs> bara, eller vill, du, vill du ha kvar det? Eller vill du ta bort ditt typ, konto? Så man nej, men jag vill ju inte betala Så jag vill väl inte ha kvar det, antar jag Han men okej, du tar bort det Så kan du riva fakturan, hej Jag bara, Va, vad, vad, vad, fan, vad fan hände precis? <laughs> men fan, vad du har ju sagt att du inte, jag vill inte så betala, så men jag vill ha kvar ändå, den är jävligt. Du sa att det skulle inte kosta någonting, sa du. Fan rätt, ska fan vara rätt? Ja, ja. Herregud. ja. Men det är ju. Men det. Man har ju inte en sån kundservice, utan man får ju liksom försöka utvärdera så här. Varför vill du inte ha kvar det? Är det bara för att det kostar? Det kostar Det för mycket. Han kanske såna var grejer. trött Han kanske var stressad för jag tror att de får en del sådana varje dag ja. Farsa gjorde en sån rolig <laughs> grej När han ringde och, när han var, han skulle, var en, för många år sedan När han skulle köpa What's Around-system som vi har hemma Eller ja. ja, som de har hemma Då så gick han in där i Hi-Fi-butiken liksom, ja. Och skulle så sa han, Det ville ha och det ville ha Och så, så jag bara, ja, men Vad kostar det då? Frågar de min farsa Och farsan var Ja det kostar ungefär så mycket och så mycket och han skrev ner det liksom och sen så bara, jag då beställde jag det här och såg till Fashion hem. Så ringde de typ dagen efter och var, Du har fått det här och gå runt. Liksom. Det, det, det är alldeles för billigt. Ja men Vi har ju en deal, eller hur? Fan, vi är ju en deal med muntligt avtal. Ja, vi har ju det. Så fick han det för det priset. Yes! Det, det roligaste är ju att... Min är affären är så verkligen. Ja, han är det, så jävla hård med sånt. Alltså. Det, det roligaste med det här är ju att både jag och Carl har praktiserat i den här häriföbutiken. Jag tror inte de vet att Carl är hans pappas jo, son. det vet, vet han. han, det. Det. han ja, för fan. Det var Herregud. under tiden Carl praktiserade. Det var därför han vet detta. Sen fick jag inte vara kvar här längre. Fix back. Gå, gå härifrån. Vi vill inte ha din grottsärdekraft längre. Har redan, du har redan, eller hela familj den kostar så tillräckligt <laughs> För jag läste på Aftonbladet Att det var en kille som hade blivit tagen av socialen Tror jag till och med han hade blivit För okay. att hans mamma hade tuttat i honom Att eh, det fanns snurfar <laughs> och aliens liksom så här. Och han, ja. så han trodde ju på det här liksom Han var ju ja. rädd liksom, för att gå ut ja. Hur eh, Åtta eller något. Och då, då tänkte jag, vad liksom bara ett frukt på tomten ja, är det, är, ja. det är det det ju det här som händer med kyrkan. Ja. Barn tror ju på Gud. Ja. ja. Precis. Det Va, finns ju fan vuxna som tror ja. på Gud. Jo, precis. Ja. Vad är det liksom? Ja, dumt mm. huvud. Alla borde spela in med ja. någon form av troende. Jag ja. tänker på det. Alltså borde... de det de... är ju nackskott direkt och så ja, tar man och så får man diverse med pengar på det. Ja, men, men det du... är ju det som är grejen. Det ska ju bara kosta mer och mer hela tiden ja, för varje steg. Du? Ja. på det här att kyrkorna måste ju bara liksom försvinna bort så hårt snart när alla som går i kyrkan dör. Ja, Ja, det är gött. Men det är ju många som inte går ut som ska i kyrkan och betala en kyrkoavgift varje år. Det fan jag fortfarande. Ja. Det, inte jag. Varför. det är ju superlätt inte att gå ut. Ja, ja jag vet. Mm. Jag har inte orkat bara. Jag är ja. så det. lat det, det är inga procent att snacka om men jag lägger ju hellre 140 spänn om året på Mat. Ja, just mat. Det är så vi kallar det, <laughs> En eh, kyrkosamfundet i stan. Liksom. Det är väldigt löst. <clears throat> ja. fan, fan killar, ni har hört talas om en Heart Attack Grill, eller? Mm, nej. nej. Har han gjort det? Nej. Det finns nej. En, en restaurang Texas. i USA. Äh, den, fan, den låg fan, typ Texas någonstans. Ja. Tror jag. Men sen, Las, Vegas. Fan, det Las Vegas. Ligger det i Texas? Nej, det, det var, var det. Var ja, precis. Men nu tror jag har de öppnat i... Las Vegas i alla fall. Mm, okay. Och det är deras slogan är ju food worth dying for liksom. ja. Och den största början som du också dör för. Den första <laughs> största början heter Quarter Bypass Burger heter oh, nice. uh, Och det är 8000 kalorier där den ja, Det är lite ja. epic meal time style i det köket alltså. Ja, lite så. <laughs> och det är så jävla flötigt och så and jävla And bacon. Uh, and bacon. Och nu var den i veckan där som hade fått en hjärtattack när nästan då. Tro fan det. Är. är det någon stämning på det eller? Nej, det tror jag inte Nej. De har ju liksom, liksom att det som slogan Det är ju farligt liksom. ja, man, man vet ju vad som händer när man går dit och käkar, liksom. Ja, De stämmer folk som inte får hjärtattack Ja, precis ja. De, de kör ju liksom att De kör ju inte Diet Coke eller något sånt liksom. Det är ju bara vanlig coca och sånt liksom. mm, Med extra socker i jag mm, coca kolla typ. med mörk sirap Eller på lite extra liksom. mm. <laughs> Fram med sockerkarret liksom. <laughs> Tänker på den scenen i Sveriges stenen Nej, eller jo inte Sveriges stenen Mm. Ja, jag till det Uglan ser ugglan häller på mer med. Nej, Nej det är det. inte Nej, det är, de, de gör någon magi typ. Ja just det, det är alla de okay. här mördern och skit som bara de bara ja. lever och så bara lägger på mer med så. Det är för äckligt att Nej fin Allt går överstyr bara. Ja. Mm. säger du? Nej är. Ja för fan. Länge sedan jag såg det. Länge sedan jag kollat på Disney överhuvudtaget. Mm. Jag, jag. har tagit upp det här med ett par tjejer för man ser på Facebook hela tiden. Eh, så ah, Förkyld, nu ska jag ner i sängen och åka Disney. Mm. Jag, jag, jag, jag kollar inte så mycket Disney när jag är sjuk. Jag brukar göra det för inte. jag brukar kolla på Lekungen så satt jag grävtipp. För oss, eller den Det är fina, den. Oh, året, eller? Ja, typ okay. Nej, nej år, så. Jag, jag har nog fan aldrig gråtit i en Disney-film. Det... Men du är ju ett ohuman också. Mm. <laughs> så. Inte inhuman då. Nej. <laughs> nej. Nej, <laughs> inte du. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte, men det är ju, jag har ju gråtit i filmen, men det är ju animerat. De existerar ju <laughs> verkligen inte. Nej, nej, nej, men det kan vara såligt för det, Ja. Har du inga känslor fan. på det? Vad fan, han <laughs> varsar dör Han <laughs> dör. <laughs> Vad ska jag göra nu? <laughs> uh -huh. Vad är han, Anton? Va? Han är så söt. <laughs> han är så söt och alldeles ensam. Ja, vi behöver ha Ja, ja. Vet du något? Det är redan, ja, man kan. Ja, har man inte ja, kört det var. innan va? Nej, för den gjorde. Jo, jo har vi vi körde den? väl den gula. Ja, ja, rundt gulafton och <laughs> Kan ingen ge Nu går vi runt. Slut på då. tank. Nu är vi färdiga. Ja. Nu vet du eh, Toyota Prius. Ja. Mm? Eller Det ser... ja, jag kan inte så mycket om bilen. Men känner men du du vet hur den ser... Du vet att den är en hybrid. Det känns mot en liten bil eller? Alla känner sig ha en liten. Alla känner har en Prius för att Den är som en normal stor bil, men i USA så är den liten. Ja, för alla har kört SUV så. Precis. Ja. Och, och den, den, är, den är ful. Ja, jätte. Det är som att. Ja, Skoda bilar om inte heller några fina bilar. Nej, men jag tänkte säga nu att. Honda. Honda. Honda. Honda, ja, precis. Ja. De har en, en ny bil nu som ser väldigt mycket ut som Prius. Mm -hmm. Ja. Och då tänker man, är det här. Det nya, ska de se ut så nu och vara så fula för att det fula liksom bygger på hur miljövänlig man är. Kolla här! Jag har fan mig köpt en ful bil. <laughs> Bara för så och... miljövänlig ja, är jag. Precis, ja, precis. Älskar mig! Skiter <laughs> ut scenet jag ska vara en miljöbil fan liksom. <laughs> Kolla! Har du sett vad ful den är? Men eh, vad är det? Honda har väl någon miljöbil som är väldigt lik Prius också va? Sen... Ja, det tror jag. Är det den nya Civicen tror jag, är ganska lik Priusen bakifrån? Har jag för mig? Jag är inte säker på ja, det men Jag tror inte den du tänker på, men jag, jag, Nej. jag det är skitsam. Vi var nog färdiga med bilarna. Det var bara det jag tänkte, att det, det är fulheten. Mm. Har du något annat på fulhet? <laughs> ja, lite, lite grann. Alltså, ja? har du fått ligga, Karl? <laughs> Nej jag har inte. På tal om fult så, Nej men jag tänkte på något fult och dåligt ska jag vi prata om grammisgalan Och framförandet av det av herr Ola Salo Det får ju nyta då För jag såg inte det Det var så här du, du var ingen annanstans var. utan att kolla på det Men det gjorde ont i dig ändå för att Ola Salo var så jävla dålig ah, Så dålig alltså. Så fruktansvärt Jävla dålig var jag det Jag vet inte om det är han som har skrivit Nej, jag, jag hoppas själv, inte det. Men det spelar ingen roll Framförandet Det är ju han som Körde liksom. det, det är han som måste skjutas tyvärr. Sa, han, han, <laughs> tyvärr. Så, I Det första han gjorde när han bara nu ringer telefonen blö blö så börjar på telefon Och då det var, det var massa saker som tänkte det skulle vara kul, men det var mm. aldrig någon som skrattade. För pinsamt tystnad hela tiden. <laughs> ja. Och så hade han så här nedskrivet typ, på sin lapp här, paus för skratt. <laughs> ja, som bara står och, <laughs> och bara kolla runt och vänta bara. Guys. Nej. det var liksom det var det här skådespelet han han höll på liksom när han framförde ja. det var ju uselt. Ja, fruktansvärt dåligt. Det var ingen komisk timing. Sen så var det, liksom, det var tanken att det utspela sig i olika år framöver liksom. ja, Det bara, Det är typ ja. 2023 äh, Grammis då liksom. ja. ja. Och så bara kommer han in sen C3PO i Och bara kör. Ser ja. dumt ut, Ingen skrattar. Nej, någonsin genom hela. <laughs> Nej, du är helt sjukt. Fan, har de ja. sysslat dem här liksom? Det är... Vad sur man blev. Ja. Sen att Avicii vann årets låt tycker jag inte heller jävla bra. Nej. En kille som flippar på mig på Twitter där. Oh. <laughs> dum i huvudet är han. <laughs> Avicii är också dum i huvudet. Ful också. Det, det, här var, det här var ju även en kväll när jag jobbade. När jag slutade jobba så hade jag nio Twitter-händelser och typ 40 sms för att de här två hållit på under hela Grammis typ. <laughs> <laughs> det var ju ja. jag, det var jag. Men. Ja. Ja. Ja. ja. Det var kul. Var det ju. Nej, det är alltid lika jobbigt. Det var Tog alltså. vi ju, ju det? Så fort Ola Sala kom in. Man bara. <laughs> liksom. <laughs> Tog vi ju det? Ja. ja. Hon hade en lite sån här. Vad heter den? Men vem var hon andra buden på scenen som man ja. inte har aning om? Det var? Aning. Nej. det var ju värdelöst att hon var med. Ja, men fan vad det är. Skit väl henne, jag ville kolla på Tove. Ja, precis. Man kollar ju inte på den här heller. heter den Cameron Diaz med har Sperman i året. Den där Mary. Den där Mary, ja. Den frisyren hade hon ju. Ja, kanske hon det. Jag tänkte inte på det. Nej, men... Betyg på Grammysgården är typ en etta typ. En uthälld Nej, för det vägde upp med... Det var bra artister som spelade sånt tycker jag. Okej. Faktiskt. Men det Sen att Amanda Jensen och Veronica Maggio såg exakt likadana ut. Ja. Det är ett plus liksom. Mindfuck där förut, för de visade ju allting innan mm. eh, på, på nyheterna. På ja. nyheterna och då hade de här klippt ihop att ah, Veronica Maggio tog henne flera priser. Och så såg jag, jaha, Veronica Maggio fick dela ut ett pris som hon själv fick. Och sen så var det en klippbild på Veronica Maggio som gick upp för att ta med priset. Det var nej, men nu har de klippt fel. Och så tog jätte tid till det. Jaha, det var inte. Kommer man vara jämn? Jaha. Men det är ju nice att de såg ganska lika de ut ju de sniga väg. Det är ask, nice, ja. Ja. Ja. Nu var det så. Bam, Ja, det är inte chef. Vad är det för något? Vi, jag vet inte Det är fem myror Det är fler än fyra än <rätid> <nå> Jag, jag tänker på Humle och dumle <låt> Det var ju lite ja. Det är typ samma fula grej <låt> liksom. <låt> Vi har ju snackat om danska förut Är inte det, är inte, är, är inte det hakor som pratar? Humle, <låt> jo det är det det är Jävla fult det här <låt> Så jävla sjukt vi, vi har ju snackat om danska förut i det här programmet Eller vi har, vi har, vi har hatat på danska Ja. <låt> Du är ICA här i stan. Oh, ja, har, de har ju anställt en jävla dansk ja, jag vet. Och man, man förstår ju inte vad han säger. <laughs> Nej, det och man, inte. man bara står där som ett frågetecken och vet att eller man tror att de bakmen i kön tror att man är dum i huvudet för att man inte förstår, oh. men de förstår ju säkert inte heller. Nej, precis. Och så liksom, också. Va, ja, och så står han i kassan. Varför var, kan det inte vara på lagret eller någonting där den inte skadar kassaflödet för det tar ju varje kund tar ju längre han kan, tid han, för han kan han måste upprepa sig. det kan vara någonstans där han inte syns den där dansjäveln liksom. Ja, han har jävla ha ha ha hakparti. Ja, kanske, du, han är som en dansk till och med. som fan. Ja, precis. God, men det är snyggt med markerade är checkpartier. Ja. Inte hon och i SVT hon som ut som <här> att hon ska äta upp sin man <här> Nej, det är typ en brud kanske. Så alltså, det, det kan väl vara en, om man har lite nånting eller jag vet inte men ja, alltså det här är hon ser ut som ett skåp. Ja. En låda liksom. En bönsyrshemma. Ja, precis. Ja, <laughs> eller precis. En, en myra har ju också riktigt här, starka Nej men en sån här är, som sagt, en sån här som äter upp sin ja. mannen ja. eller hanen efter att de har ja, parat sig. Parat sig ja. <laughs> det är ju lite konstigt. Nu är vi <laughs> Jag kan tänka på att du talar någon som jävla orm också. Jag kryper över med hela munnen så här. Så ligger hon där och bara jäser yes, liksom. Ja, i sängen, helt naken. Yes. <laughs> jäser. Ja, som vi gjorde här i liksom. Efter vi checkat typ. Alla satt i matkommant och, och, och kan inte göra ett skit liksom. Mm. Alla åt Thai-mat. Gött som fan var det. Gött. Ja. Det var mm, åttaåring ja. i kassan där Bara som tog betalt det, det var lite underligt mm. Mm. Och Jag vi tror vet att var om det var en kille eller tjej. Ja, Jag tror det var en tjej Jag alltså. tror också det var en tjej jag tror Men en Carl, kolla. han är ganska säker på att det var vi en kille. Vet, vi vet inte ens om hon var <lacht> <lacht> Oj äh, Ja, det var ju en bra slutsats Vad sa du nu? Det var ju en bra slutsats Ja Har slutet. ni sett den här Nicotinell-reklamen Ja, vilken den med Den med och så har den? Vet inte. De bara visar lite olika tuggummin och så har de Vilken olika har smaker. De? Käft! Och så har de olika smaker och så säger de så här: eh, Frukto. Bäger. Liksom, nej, frukter är en smak. Ja. Och så typ mint. Så har de eh, myntablad som ligger mm. runt så här. Ja. Och sen så är det eh, pepparmint. Ja. Mm. Då har de isrunt. Ja. Allting är, stämmer överens med smaken. Förutom när det är peppermint som det är isrunt. Vad är peppermint? Hur ser det ut? Ja. Är inte det är kemiskt framtaget? Det är nog säkert. Ja, men måste det är, väl finnas något. Men is har de ju för att liksom markera det här ja, ja, ja. Uh, ja Men man, det, har, det är min, inte min, så min... att man tar istapp och så bara slicka på det, det. Det är ju lite peppar, men inte riktigt. Det är ju typ. pepparmint Vad, vad är spearmint då? Ja. Det finns ju också i tuggumin. Mm. Inte nikotinell vad jag vet. Också. Det är som sperribs fast det är mint. Mm. Nej, fast lite det här är, det här är ju mint. Det här ja, precis. Det här är ju S P E A R tror jag. Ja. Och inte A R E. Som a spare. Sig ja. vi vidare. Spar. Åh, det går ett litet. Ja, ja. det kör, ett, kör. Ett litet, ja. lite stopp där det? <skratt> det är någon slags talkshow på SVT återigen här. Robins? Nej, Hubinett. Vad tror Va? Alltså talar hon? Nej, det är någon kvinna som har en talkshow. Eorschuk. Oh, uh, yeah. för Jag såg någonting på SVT Play för ett tag så här. En uh, jättetjock brud som tog in En massa gäster och var jättedryg i en halvtimme men det här är, det är i alla fall De har en trailer på SVT okay. som går och rullar nu mm -hmm. uh, Och Ola Lindholm är med i den mm -hmm. uh, Väldigt snabb klippbild Och det Hans enda han säger med. I den här lilla klippet Är uh, Helt absurda mängder Och så är det ingen mer Och så är det, så är det klipp till nästa Fan vad dumt, det associerar man ju direkt ja, till alltså, hans är det, kokain är det någon fantastisk geni till som bara och <laughs> ah, så, måste så, så här, helt absurda mängder kokain <laughs> <man ju> <laughs> Ja, precis <laughs> det, är ju, det måste ju vara medvetet Ja, Det är det, första, det, det, måste det, är det ju vara man tänker på ja, det måste ju vara för att liksom det, Han kommer ju säga kokain, titta om en stund när det kommer Eller något sånt liksom eller så är barnen för att bygga upp så att man vill kolla vad han ska säga ah, Ja, precis, kolla mm. i intervjun Nej, mm. det, är det är ju säkert helt absurda mängder mail Eller bajs, gissa Ja, ja. ja precis. Um. precis Eller barn Fan, har du sett det den eh, sista docushoppen som ska börja, eller? Uh. Va? Hon gjorde det, jag nej, går hon bara gå på nej. fyra En zombie, svensk zombie-serie Jaha Välkommen? Med Cecilia Forsy oh. Jo, men det har jag mm. hört om Det är nice Hon är nice Hon är god, hon är god. Mm Mm. Hon var ju med som barn i motorvarsin. Jag såg det här om dagen faktiskt <laughs> när jag kollade på Youtube. <laughs> när du satt och sökte på Cecilia Fors. Amen. Youtube, eller hur? Ja. Jag sa ju det. Det började på You, ja, men slutar inte på Tube. Ja, för där har de ett klipp från... Eh... När hon sitter i en bil och förklarar att, den, att hon sitter för långt ner så hon ser inte ut som det åksjuk. Ja, och ja. hon är typ ja, nio. Mm. Ja, men där har vi också Karls eh, preferenser. Jag fick en stund så att så det är nog tjej. Tror det, tror det. Bra brud. Ni vet, eh, ni, nästan så att man ser det här ifrån, om det inte har varit hus i vägen. Men eh, <skratt> <skratt> <skratt> vad ser man här vad ser alltså hus? Jag pratar alltså om eh, vet, den här skogen bakom eh, tågstation. Ja. Ah. De har ju, den, jag kommer inte, kom inte på ordet när jag skrev ner det i mobilen, det. men de har rivit den. Den är ju helt borta. Ja, ja. De har precis. Sneskiten. Jaha den är helt borta så jag bara jag, jag, jag, jag, jag såg bara massa hus men så här har det inte sett ut. Jag var tvungen att fundera vad fan. Men var det innan, är så? det inte kyrkogård där också? Bara en liten bit ska de bredda kyrkogården nej, jag kanske. Jag vet inte vad det är de ska göra. Det är för övrigt gött att en kyrkogård precis bredvid typ tre järnvägsspår. Ja, vad då Det är perfekt ju. Ja. Bara rakt men... raka vägen till kyrkogården. Liksom. <laughs> det är ju en kyrkogård när man rullar in i Göteborg så är det en precis bredvid. Jo, jo. Men men den, det, är... Ju, det är ju den judiska kyrkogården. <laughs> det är det mer logiskt Nej, då, men alltså, jag, jag förstår inte varför man har kyrkogårdar nära. I alla fall. Det, det är jag har ju sådana fantastiska minnen från den här skogen. Jag var lite va, mindre. Okej. Okay. Det är jättebra skog. Mm. För att på det ena hållet så är det en massa järnvägsspår grejer. Där kan man dö när man, ja, man går på spåren. Och precis och <gård> det, andra hållet, eh, kortsidan, kyrkogård. Ja, kyrkogård. Läskigt. Ja, sen eh, andra långsidan så är det ett långt stängsel. Och sen så bara en, eh, är det bara en grindig stängsel som man kan öppna och stänga. Eller kunde, för nu är det borta. Ja. Kunde man gå in där. Där inne fanns skogsporr. Skogsporr? Usch. Skogsporr. Usch. Vad menas med skogsporr? Porrtidningar i skog. Jaha. Mm. Det, det gubben har lämnat i, innan kärringen hittar hans porrtidningar. Eller, eller efter hon har hittat dem. Ja. Dit man går åt. Jag ska bara utrasta hundar liksom, ta rönt oh, i skogen. Vad jobbigt att sitta med hund bredvid sig. Ah, det här är konstigt, tror jag. Man kan man, man, man knyta den vid och träd några hundra meter bort. Plats! Ah. Titta dit! <laughs> Vad var det? Vad var det? Hänga en korv i ett träd liksom, rittat bort dem, så att den är sugen liksom. Så, så att den tar rätt korv. Mm. <laughs> och där inne fanns det också en koja. Okej. Okay. Mm. Eh, som, eh, som några av mina kompisar eh, klättrar upp i någon gång. Mm. Och då kom det till gäng farsor mm. Och började skälla på dem Och sa att de inte fick vara där För det var ju deras barns koja oh, ja. Ja, så, Och de har gå därifrån Då blev jag jättearg och gick tillbaka de här farsorna som stod där stod, Och så sa jag Va, Varför får de inte vara i kojan? Skogen är väl Är väl er skog eller? Mm. Jag var nej men de var ju här Och de skulle ju riva Och nej, det tror jag verkligen inte att de skulle Nej, nej. Men nej, då var de ju välkomna att komma tillbaka Och de var såhär, jag bara, ja, ah, det vill de nog när ni står här Ja. Men <laughs> nu alla... gammal var du då? Liksom. Du Nej, är ganska men då... brave alltså ja, Vi var, var, var 15. det var inte som att vi lekte Aha. i kojan Men de bara klättrade upp där för att det var en koja uppe i träd ja, Och då ja. trodde de att äh, jävla ungdomar Ska ja, inte riva och vara en Skulle de inte alls, de skulle bara klättra upp i kojan fan. Ja. Herregud eh, Så då gick jag tillbaka och sa det i alla fall Och nu och jag har hatat den här mannen den här farsan. Hela och nu när skogen var nerriven tänkte jag bara, var är din koja jävel nu? <laughs> Fars, äckel. Karma bitch. Jag, nästan så jag bara var sugen, bara gå så här. Jag vet inte vilket hus han bor i men går rycka på lite olika hus tills han öppnar och bara. Tja. du vet den här kojan <laughs> för sex år sedan. Äm, var är den nu någonstans? Ha? <laughs> ja, <Just det. laughs> <Fint. laughs> yeah. då har jag Ja, mm. där har du uttryckt lite ilska nu då. Ja, mm. oh, fick jag kräkas lite på det. Det jätte Det behövs ibland. Ni vet när man, när man har hörlurar i telefonen men inte såna här med iPhone-lurar som man pratar i. Ja. Och ja, sen så ringer någon eller man ringer någon med Måste, det. Det Nej, alltså när man, fort, man fortsätter prata för det är ju så bra ljud. Mm. Men man sitter så här med mobilen, ja. Så ja. Att man, Jag såg dem på en buss <laughs> eller om det var en spårvagn eller något. Sitter så jag bara tänkte det det ser ut som att han ska sitta och käka den. Ja. Han sitter med knäckemacka här. Ja, knäcke. Knäckemacka-mobilen. knäcke apparna har ner. Ja. Han satt så här och så bara rör på munnen. Och jag bara, det ser jättekul ut. Så, så ringde men vi. alltså den mikrofonen under till är ganska stark. Man brukar kunna stå liksom en... Jo, men när man... jag går på stan så brukar jag stå en halv meter ifrån kanske, neråt Ja. Det är ju bara att prata och den ja, ja. fångar upp det liksom Men det är ju, man vill ju kanske vara lite snäll så de hör lite mer utan mm. ens röst Och inte jo. typ alla runt omkring som går omkring och provar kläder Jag har sett en annan rolig grej på det här mm. ehm, När man sitter på tåg och folk har telefon Eller med mikrofon mm. Och sitter så med telefonen vid munnen ändå mm. Mm. Och man bara, ja. varför? Det är konstigt du, du har ju en mikrofon, även om den kanske blir kass så den, Men den funkar ju bra Ja, det är ju ändå. hellre det än att sitta och ut som att man ska äta upp sin telefon ehm, Ja, <laughs> Ja. <hållanden> yeah. That's it. Ska vi plocka några mejl kanske? Det kan vi göra. Ja, vi gör. en mail av en special fick ett mejl om kebabsås. Ja. Ja. Ah, ah. jag åh, kör det? Söpte, eller? Gör det. Ah. Jag ska bara försöka skriva åtta här. <hållanden> Nej, vänta nu går ju på fel men. Karl dator. Jag tar upp min Karl eh, förresten, har tror du fått en eh, ny dator? Jag har köpt en ny dator här upp. Det är så Bör. jävla grejer. Vad fan är du där? Nej, det var ju så att Nej, skit det behöver vi inte ta upp här. Varför inte? Nej. I alltså, ja, då har vi i alla fall fått mail här ifrån en viss Emily. Har vi fått. Och ja, då hon hon skriver att hon och sin kära pojkvän satt precis och lyssnade på vårt, förra veckans avsnitt och då pratade vi om bland annat på kebabsås att den är bäst i världen och se si och så. Och då skriver hon här att jag vet vart den kommer ifrån skriver hon, att Gärdhems handelstegård här i Trollhättan eh, och skriver hon bor bredvid ja. mm. shoutout här och det är där, <laughs> då, skriver hon det är där alla pizzerierna stan, i stan köper sin kebabsås och det tog väl 15 sekunder efter att det kommit in i telefonen och så hade alla tre fått sms av varandra och det här, stämmer inte, det här kan inte stämma det här är så dumt ja och det undrar jag om det stämmer riktigt nej det kan du inte göra Nej. Så ska, vi, ska vi kolla upp detta lite grann. Ja. ja, gör lite på petrier och kika lite på detta. Ja, vi testar. Nej men, drar du iväg lite samtal Ja, hej. jag Undrar om ni gör er en kebabsås själva bara? Ja, man. Toppen, det var bara det jag undrar. Tack så mycket. Okej. Okay. Hej. Mm. Ja, jag har bara en liten snabb fråga här. Mm. jag undrar om ni gör er en kebabsås själva? Nej men. Ja, bra. Tack så mycket. hej då God och God. Hallå, hallå. Hej. Hej, jag undrar bara om ni gör eran kebabsås själva eller om den är... Vi gör det själva. Ja, perfekt. Tack så mycket. Hej. Hej. Eh, jag undrar om ni gör er kebabsås själva. Ja. Ja, perfekt. Gör ni er kebabsås själva? Ursäkta mig. Gör ni kebabsåsen själva? Ja, klart vi gör kebabsåsen själva. Ja, det, det är bra. Det var bara det, Jonna. Tack så mycket. Jag undrar om ni gör eran kebabsås själva? Om vi gör kebabsås själva? Ja man. Ja, yeah, man det gör vi. Ja, perfekt. Det var bara det jag undrade. Ja. Ja, okay. Tack så mycket. Ja. Hej. hej. Hej. Hej, jag har bara en fråga och undrar hej. om ni gör eran kebabsås själva? Ja, ja, vi gör det själva. Perfekt. Tack så mycket. Jag har bara en liten snabb fråga. Om ni gör er eran kebabsås själva? Ja, man vi gör själva, ja. ja. Vi har använder så mycket kryddor, du vill. Ja, ja, jättebra. Ja, ja. Men ja. Tack så mycket. Jag undrar för ni gör er kebabsås själva. Vad vill du ha? Jag undrar för er kebabsås är hemmagjord. Ja. Perfekt, tack så mycket. Jag undrar för ni gör er kebabsås själva. Vi gör själva, ja. perfekt. Det var bara det jag undrade. Hallå, hallå. Hej, jag har bara en liten snabb fråga här. Yes. Jag undrar om ni gör er kebabsås själva. Ja men. Den är egengjord alltså. Ja, det gör vi. Ja, tack så mycket. Tack Hej, hej. Ja, vad säger ni killar? Vad säger ni? <laughs> vad säger ni? Eh, ja. det, det, det är ju det är ganska uppenbart vad svaret är. <laughs> ja, jag tycker <laughs> det det, det finns ju ingen... Eh, åh, vad heter det? Jag vet inte. Inga, inga tjocka fakta i det här mejlet. Det är ju bara, det är ju bara Nej, bullshit. Jag, jag tänker mest att man ofta, ofta man tror på det själv. Ja, eller hur? Det är som fan pisterierna jag är sin kvabs hos själva. Ja. Ja, de smakar ju olika. Ja. ja. Kebabsåserna. Inte exakt samma. Och sen, sen är det ju till och med några som har stark och mild kebabsås. Ja. Det är människa. så ja, ja. Mm. ja. Så jag tycker vi... Men det, där har vi ju där har vi bastat ja. om man ska ta mythbusters oh, yeah. grejen. som fan verkligen. Vem av oss är vem i Mythbusters? Du er ju Du var han med skigget eller? Ja, eller vem båda skickigt. Jag hade ju och Larsson bort du är han rött utan skick man ja, ja. och jag är ingen liksom. Äh, eller så är du en blandning. Alltså han har ju han det. har ju också skickig den här vad han ja, det är bland. Men jag, Adam, är liksom. Han är långa blonda. Längre sen jag kollade mitt på. Ja, samma här. Skyddsprogrammer är det. Ja. Det är ett bra program. det är en, en av uh, Discoverys uh, skjutare produktioner kanske. Ja. Aj, ja. Absolut, uh, <laughs> men de har ju det finns ju inte med monster. Monster är monster. De har ju tjejer också, och så två killar, mm. Asiat-killen. De, de hatar jag så jävla hårt. Vilka då? De, det är det teamet, de ja. tre. Hon, bruden, är bara med för att hon är brud. Ja. Hon är inkvoterad hon. Ja. <laughs> Dum i huvudet är hon, förmodligen. Uh, ja no, hon det har, det vet inte. Det är lines, det är lines, det är lines, killar. Ja, men det är Kanske. för fan klart att det är lines, det är ju Discovery. Ja, ja. men... Jag, alltså, jag, nej, varianer kommer in jag, blir så, jag är irriterad på dem För jag tycker att de är så jävla tuntiga Men du fattar att de är mycket, mycket billigare att ha i, På bild än de andra två så ja, de, Men det är skiter de bara där jag är, eller? Ja. Jag vill inte säga dem för det <här> <här> <här> Så då kan de klippa bort även de i det inslaget, ja, och, och alla sådana här före och efter ja, precis, precis. så vi Då får fem vi typ fyra-fem minuter där utav kvalitativ <laughs> Mythbusters. Ja, kan man dra igenom alla säsonger på en timme? Ja, Let's ja. break the myth så är det klart så va. Ja. <laughs> perfekt. Vet du vem? Nej, vet du vem du är? Nej. Du är ju Buster, Eller vad heter han? Dockan? B aha, ja, ja. <laughs> <laughs> Tack för den liksom. Varsågod. Bara åka ut för allting hela yes tiden. Har fått de mejlen eller? Vi har det va? Ja. Eh, vi har ju fått lite frågor från Matilda va? Ja, just det. Ja. Mm. mm. Ja. Ska vi vad var det 12 stycken? Ja, det var 12 frågor ja, ska, ska vi köra Ska vi köra? Ska vi, vi ska, bara ska, ska nöta igenom dem, dem, liksom? Vi... 12 snabba, ska vi köra? Ja, tycker jag. Eh, ska vi ta frågorna en och en och så går vi igenom alla tre här. Ja. Eh, har jag framme, du eller? någon favoritlåt? Vilken? Sjung gärna en bit. Eh, det här har vi sagt tror jag i avsnitt men jag, min... det, är, det är ju samtidigt så jävla svårt att komma fram till ja jag vet det är därför jag bara har valt den som ja, jag säger om ja, det är ju kan äh, Beatles ja. mm. för att äh, Beatles är mitt så här, go to annars det varierar hela tiden vad man lyssnar mm, på men Beatles jo, kan jag alltid gå tillbaka till och mm. uh, uh, uh, sjunga lite kan jag göra um. uh, nej nej nej nej så går den <laughs> fast då sjungar nynnar lite liksom. Nej ja, men nej nej nej. Och fan och ja. jag öppnar hela det har varit så jävla svårt alltså jag lyssnar på fruktansvärd blandad musik. Ja Skikt, sjukt. Sjukt ja, bra. Ja. Men fan jag vet inte fan alls Asså alltså, nej. fan i en mening. <laughs> jag tror att jag kan sätta någon liksom så. Har du någon? Jag kan sjunga lite ändå. Ja gör det, gör det, gör du, du sjöng den som i... Du är Det är i den bandlysta. Nej, men. Har du nog eller du? Ja, fan. Larsson, har du för något eh, gat? Jag, jag får säga som Anton. Jag tror jag får ta... Vites? Nej, nej, nej. nej. Men, men då säger eh, du inte som mig faktiskt. Men just att det är ett band som man kommer tillbaka till mm. hela tiden. Och det... Det är nog... Det är nog Wish You Were Here med Pink Floyd. Vad fan händer? Uh, ah. För den, den är ju ganska lugn och så. Ja. Men, och den kan man alltid lyssna på vilket humör man än är på. Den det är, en god låt, är, det? Det är Den bl blir aldrig tjatig liksom. Mm. Nej, vill du Vems mobil? Nej, nej, nej jag, jag tänker inte våldta den liksom. Ja. Så, det, det gör jag bara inte. <laughs> nej, nej. Fråga nummer två Anton. Ja, vi ska se här. Uh, vem hade du tagit med dig till en öde ö? Mm. Um, var inte bitch här nu. Vadå? Ta med min Nej men Jag hade tänkt säga det va? För att hon tjatar alltid om att hon vill åka till en jävla ö. Vet, med vit sand och, och, och, och, och vatten. Och alldeles ensamma. Och bo i en jävla bungalow. Och då är man, ja. Här har du en öjävel. Vad ska du göra nu då? Nu önskar du att du kunde komma härifrån va? Ja, precis. Annars hade det varit en väldigt bra idé att ta, med en, ta sig ifrån en öde öexpert. Ja, precis. Typ en... Så är en logisk jävla ah, svår. Ja, ja. Jag har tagit med mig, Tom Hanks liksom, Och Castaway, liksom. <laughs> men, aja, men då måste du vara på en i typ fyra år först. Ja. Men Han har gjort det förr liksom, han vet ju aja. Vad har du gjort nu? Eh, jo just det, vi behöver 17 000 FedEx-paket Med lite olika <laughs> innehåll um... <laughs> vad, heter, vad heter bollen han Wilson. Wilson. Wilson ja. Precis som märket Ja, det, det, det kan vara den mest produktplacerade filmen ever. <laughs> Oj, vad mycket FedEx där. <laughs> Oj, vad mycket. Han <laughs> jobbar där på det företaget också. Ja, eller? jo men vad fan. <laughs> ja, jävlar. Och sen så de levererar här han här. ju paketet till slutet också. Ja. så att eh, det, det är ju reklam för FedEx liksom att det ja. ska levereras hur Även om flygplanet kraschar så per, kommer det fram förr ja. <laughs> Alla, alla paket kommer inte fram. Nej, men Nej, vad fan, det var ju det viktigaste. Han valde ju ut det. Ja. Ja. Dortmund. Tom Hanks väljer ut det, att ni får det. Mm. Ähm, ja. Vem skulle jag ta med, liksom, då? Äh. Jag vet inte, fan, alltså. Men <laughs> jag har inget svar på någon fråga. <laughs> nej, men ni... nej, det kan ju variera. Ja, äh... nej. Men min bror, kanske. Ja. Det hade varit, varit kul. Mm. <laughs> det hade varit kul, ja. <laughs> fan, brorsa, ska vi göra en Jag eller? Nej. <laughs> jag att mitt svar var, min bror, kanske. <laughs> det, men jag tror min bror, det var, det varit det var, det var kul tillsammans, tror jag. ja. ja. Jag hade nog tänkt med mig typ, ja Som du antar Någon MacGyver liknande person ja jag jag är ju lite småhändig ja, vadå, ja, så, vadå så, så, jag, så, vänta, vadå, vänta, så Anton Du Hällan du satt du, en en en en en du satte upp <laughs> i din nya <laughs> lägenhet du, du satt inte upp den vänta. utan Vänta en plugg Jo det Gipsväggen Jo det gjorde du. Vänta vänta Vänta jag ska nu göra som du Att ta med MacGyver Han tog med sin flickvän ja, men Det är sa inte, han, han det, sa alls MacGyver Och ju, vet vad hon kan göra med en galge Och fyra gummisnodd här Tånbom liksom Yes Och bra helikopter på, Bra på när det. Och helikopter ja Nej men han sa ju Först, äh, först så tänkte jag ju Någon ja. ÖDÖ-expert mm. Och då hade jag tagit med MacGyver För jag hade fått vara killen som står och håller Och hjälper yeah. till Medan han äh, fixar Så att man kunde bo schysst i alla fall så Tömfickorna Alexander Okej, okay, eh. Fan, okay. här har vi en hel civilisation. Ge, ge mig tre timmar. Ja, du, ja, ja, jag säger till vart du ska hålla, så ja. löser vi det. Norris har varit fett av mig också, kanske. Jag har slagit ner allting. Ja, det. Jag ska bara slå ner det här vattnet, ska vi gå? All... Ja. Slå bort, liksom. sig fram. Det <laughs> eh, här frågan har vi redan svarat på. Men vad åt du senast ska? Mm. Ja, tidmata. Du har alla tre. Ja. Mm. Det var nice. Och ja. chips också. Mm. Vad åt ni för tidmata? Jag jag åt eller jag lagar exakt samma men ja, det var vad det nu hette det kommer jag inte ihåg. Men det ja, var en tofu, tofu gryta i wokade grönsaker med mm. jordnötssås och ris. Mm. Ja jag, jag åt grillad kyckling med ris och jordnötssås. Jordnötssås mm. är bäst fan. gott Det är så jävla sås och ost. Där det. Ost och sås. Är. Mm. Det är klart det är Det då då S ska då. vi ska vi gå direkt till nästa fråga då. Vem är av er är latast? Ja, fan har du plockat upp mejlet också nu? Ja. Fan. <laughs> Anto ja. ville vara Tänkte Det liksom är ost och sås Och lat och det kanske blir en bra Övergång men det Fuckar ju ni upp mm. mm. Och jag har säga att Det såg ju förut också att jag tror jag lämnar över det till er två För jag har ju gärna ryggen fri där mm. jag, mot varandra här nu liksom. ja. Ja, jag är ju inte så lat Jag måste ju gå överallt, du är ju bil Ja, det gör Hur mycket går då? Du åker fan buss och tåg hela tiden. Och ja, cyklar, det Det är ju påfrestande om inte annat. Ja, <laughs> i och för mm, men Cyklar du har ju. Det var ju inte alls så länge sedan som du faktiskt fick ett jobb. Ja. Och eh, innan det så hade du inte ett jobb. Nej. <laughs> då var det nog mycket låtare <laughs> än vad jag var. Ja. Sen så nu vet jag ju inte. Nej. Nu är vi nog ganska, ganska lika. Ja. Delad placering alltså. Ja. Mm. Båda sover ofta väldigt länge grupp och lägger oss sent Och sover Larsen anser sig att han Inte behöver vara med det här för han har Breda med hjul på Till skillnad från er två Så är jag fysiskt aktiv Käft Jag är inte rädd för att gå ut på morgonen Nej Solljus I alla fall på vintern Fråga nummer fem Ja, favorit och så inom parentes förutom att dricka öl. Oj, den, den är ju lite svår. Då har vi ingen. Ja, typ. du, du, du, det, ju. det är <laughs> inte min <favoritsutsättning, laughs> Att dricka öl. nej, nej fan. Eh. det är menar. No, det är inte så att, fan det, vad fan, det, det är inte så fuck kul att du utan det är ju själva game att man hänger med folk ja, som är och man gör något, något kul liksom, med ölen liksom. mm. är Det är inte bara Ja, oh, fan vad gud att börs. Men jag skulle nog vilja säga att det är nog bland våra huvudsysselsättningar eller alla fall. Ja, ah, inte min. Nej, men min, min och Karls i alla fall. Mm. Ja, jag har flickvän. lite nog liksom. Ja, typ. Inte att du har flickvän. Alltså. Att jag och som lyckas i början. Men ja. Ah. Nej, men fan favoritsysselsättningar alltså. Kör, fall. Anton. Vad eh, va, fan. Jag tänkte precis säga en sak. Men... Ja, precis. Kör, Karl ah. mm, Men det är nog. Då... Go Ja, ah, då. <laughs> Nej men det, är nog, det måste vara bandet när man ut och turnerar och sånt i ja. Det är ju fett. Det är coolt som fan. Ja. Man får se jävligt mycket så det måste vara absolut min favoritsyssla i alla fall att spela musik och, mm. och sjunga och sånt. Mm. Mm. Eller ja, sjunga sjunga skicka. Mm. Mm. Ja, eller så? Jag tror nog jag får se longboard på det för det är det enda jag liksom längtar efter på vintern mer eller mindre. På vintern gör jag liksom inte så mycket. Jag jobbar och sover och väntar på att det ska bli sommar. Mm. Så jag säger långbord ja. Jag tycker om att rulla igenom sådana här tumblr med, ja, ja. <laughs> ja. äh, med, med en kopp kaffe bredvid Ja, det är fint där. Men hur är det? Du gillar, du gillar väl att fota liksom? Alltså, det ja, kanske det, inte, är... Din favorit, det är, det kanske det är, är inget det. jag gör liksom Nej, men du är duktig på fota Jaha, mm. tack så mycket <laughs> ehm, ja. Gillar du att Grafa Ja, det är ja. Graf, ja. ja. ja. Du kan Fan, Larsson, gör... gillar du att göra bultar eller? Nej men fan, vi kan gå över till nästa fråga. va. Ja, det var krånglig. Det var väl framtidsvisioner eller? Nej, nej, nej, nej. Golv, det, det, det, det, det kan ju vara en framtidsvision. Varför inte? Nej, nej, du på, nej det, det, det. det är fan ingen framtidsvision. Oh, du, nej, jag, ett... jag försökte vara lite rolig. Med nej, det, det gick nej. inte bra. Nej, det är fel ah, Nej, jag vet fan. Det... Sist gång jag såg på ett golv. Mm. Det kanske var i somras någon gång. Nej, jo, kanske. Då var... vi brukar... Vi brukar, om man var på krogen så brukar vi efterfesta i våran eh, inspelningsstudio med bandet och replokal. Mm. Och då kan det bli så att man får sova på golvet i den replokalen ibland. För det kan vara väldigt mycket folk som hänger med dit. Så soffan blir tagen först. liksom. Mm. Det är först första kvarn där. Sen så blir det golvet för alla andra. Mm. Så det var de där tror jag. Det mm. somlats någon gång. Jag tror nog ettan på gymnasiet på någon hemmafest senast. Sen dess har nog bara varit soffor och sängar tror jag. Ja. Uh, det är lite svårt att komma ihåg Jag låg ju jävligt nära golvet När jag var ute i ja, ja, ja. Men jag hade ju madrass Och det räknas ju inte riktigt Sen vet jag fan inte Nej. Vet, min bror brukar ligga på golvet <laughs> Jag tycker det är gött att ligga på golvet Men jag vet jag inte fan ah, Jag vill sova på golvet Då vaknar man så jävla stel eller? Min brorsa brukar vara så här: Fan jag får så jävla ont i ryggen När jag sover Om man sover i en säng Ofta Eller en, en och samma säng Så han längre. kör alltid golvet Nej men så Då kan ah, man skifta man... skiftar Vår men... annan dag När jag och han bodde Både åt mina föräldrar Eller våra föräldrar Då Då liksom Kom man in på hans rum ibland Låg han på Eller på morgonen liksom Han låg på golvet och sov så här. <laughs> Utan täcke eller någonting <laughs> Bara raklång Såhär som en planka, typ. bara ja. låg Ja. ja. Men så, ja. Nästa fråga. Vilken karaktär från en film påminner mest om dig själv? Den är jättesvår. Mm. Jag, har, jag har jättesvårt att hitta en karaktär en filmkaraktär till det. Du ähm, Jim Carrey är ja, ja. dumdummare. <laughs> <Uff. skratt> Nej, men det är så, Jim Carrey skulle jag kunna vara. Ja, faktiskt tror jag. Nej. men vilken nej inte inte på <laughs> i... den livån. Inte, Men var, var inte, då någonstans skulle du tycka var men kanske Bruce Almighty liknande lite så hyper... Ja just det du är lite grann som gud. Ja, <laughs> men fattar du inte frågan eller? Jo, jo. Jobbar du på nej. Nej. Ja, det är så de menar. Va fan, vad annars, jag tänker bara personligheten. Ja, jag ja, men... tänker också bara personligt. Du tänker på hela kittet. Vad fan? Förmodligen gjorde du det. Ja, men vad? Var... Ja, då är du som Bruce Almighty då. Helt enkelt För att, förutom att jag inte har samma jobb och du är inte som gud. Men. Men ganska lika personligheter. Right? Jag vet inte, det är jättesvår fråga. Jag tänker mer att du är någon i Trainspotting. Nej. <laughs> This is England. Ja, eller romperstomper typ. <laughs> <här> vad Typ som. Trainspotting också. Men vad vad du tror du om det eller vad, vad tror du om mig så? Nu är vi på på på Larsen här lite får på på mig lite. Kör. Mm. Kärrt. Och så ser så svårt. Det är inte fan. Ehm. Det gick Nej, alltså angång har du någon på dig eller? Ja, ja, ja nä, nu nu Anton är ett Anton här vet du. Jag tänker jag tänker att han är du ser lite ut som gör att nu med mustaschen och så. Ja, faktiskt. Ja, men i vilken det är vilken han man karaktär. It Alla karaktärer är ju samma. Ja, helt skruvad kille där alltså. Han har ju ett ja. visst uh, uns av liksom galenskap i varje roll han gör typ. Ja, som jag. Ah, nej. nej. Men du, du kan ju också bara <laughs> spåra ur ibland. Ja. Man har en helt normal konversation och så bara flummar du till liksom. Jag är kanske lite som Peter Parker. då jag jag, jag, jag, jag vet. Då, då tänker du, du på den den lite, då tänker du på fotogrejen? Ja. Ja. Ja. är ja. ja. svårt. Ja, jättekonstigt Det blir en lång fråga Du Matilda du får ju höra av dig och säga hur, Om vi tolkar det här Vem som tolkar detta bäst <laughs> eh, Så kör vi ja. nästa fråga helt enkelt <laughs> mm. Ja <laughs> <laughs> Om du vann äckligt mycket pengar Vad skulle du göra? Alltså hur äckligt alltså? Ja Så äckligt då är äckligt. det ju alltså det är ju orimligt mycket pengar ja. Då är det oändligt med pengar mer eller mindre Ja, no. jag, jag hade nog börjat med att köpa läge, Riktigt fred lägenhet eller hus mm. Och liksom rustat upp det till Den standarden jag vill ha mm. Mm. Och sen är jag lite så här, Jag lite spara av mig Så jag hade nog mm. Ja vänta jag ska bara spara det där Lägga in en schysst räntefond Jag har bakom. Bara... <skratt> hur mycket pengar som helst Jag ska bara <skratt> spara lite Se vad som händer Spara äh, ett liksom, fan li... ja. Lagt undan pengar Liksom fått det att växa lite så, men innan det hade jag nog fan köpt mig lite schyssta bilar. Ja, jag köpte lite... köpt en Aston Martin. Ja, nej. Jo. Jo. Eller du hade gjort det, men jag ja. hade inte gjort det. Men ja, kör. Och en Bugatti Veyron. Mm. Nej för helvete. Damn. Vadå nej för helvete? Det är ju... Vad är det med den? Alltså, det med du, det? du kör på bana så jävla ofta, eller? Hur trevlig är den att köra i stadstrafik här? Det är svårt att trolla den också. så jävla mycket väg här ute. Mm. Men och? Ja. Man kan ju ha den du bara. Kan, du kan ju köpa en till när den pajar. Ja, ja. Nu ja. kör du ut den i vattnet. Som Va, jag gjort. vet ju, Anton, du hade ju installerat schysta trädgård i hela huset direkt. Men du köpte en lägenhet som redan har schysta trädgård. Ja, du måste, du måste ju ha känslan i dem Ja, mm. oh, det är sant. De gamla liksom. Ja. Så Som var ingodda. Och ingodda. Ingodda. Ingångna. <laughs> Ja. Men alltså, nu, nu har du ju så mycket pengar Så att du kan ju köpa ett lägenhetshus Och liksom såga ut Alla golv Och liksom transportera in dem i huset Så att du har samma Du har samma golv i ditt hus Ja mm. <laughs> Inte alls ja, Carl, Har du sagt något eller? Nej, jag har inte gjort det Fan, han svarar inte på någonting <laughs> Nej, men ni låter mig aldrig prata Men det gör vi ju Nej, ja. men eh, vad Oj. Uh, uh, nah, vad fan ska man göra? Men det är klart som fan man köper grejer liksom. Ja. Kanske som fan man gör ja, det. Okay. Jag, jag hade nog fan liksom, tagit med mina vänner på och, oh, så mycket roliga grejer. Ja, Lite mm. som en entouragegrejer liksom. Ja, precis. Fan, nu kom du och fan gjorde det runt. Jag betalade liksom. Jag fan ju mycket pengar med. <laughs> kör. Mm, ja, det är ju, just. Resa mycket. Mm. Ja. hade man gjort? Ja, absolut. Man vill ju se saker liksom. Mm. Det är ju att, att se saker Och uppleva saker än att ha saker tror. Ja, men sen är ju med ja, att man helst vill man göra det... båda ja, ja, kanske Sen behöver man inte jobba heller Så då har man ju jävligt mycket fritid Vad ska man göra då? Ja, resa ja. bra mm. Ja Det är bra mm. Nästa fråga då Ja mm. Vad vill du helst göra i framtiden? Arbete, bostad, familj och så vidare. Den är också jättesvår. Så långt har inte jag kommit riktigt, känner jag. Men vad, fan, vad sa du? Varför kollar var man så stor? Har inte du mejlen uppe? Nej, jag kommer inte in. Jag kan ju inte skriva i lösnordet. Nej, just det. Ja. Ähm, stroke Mac. Ja, var, vad fan står det? Vad vill du helst göra i framtiden? Arbete, bostad, familj. Äh, fan, jag håller tänkt att tänkte börja plugga ganska snart, tror jag. Vad är det med dig? Du min telefon. ligger inte vara hos dig. Oh, jag har i alla fall tänkt kanske börja plugga ganska snart. Ja, ja. Och då sa det bara gillar du att så du förut? Ja. ja, jag gillar väl att grafa. Det jag Ach, tänkte ja. plugga till. <laughs> ja, <käfta. Webde> <laughs> mycket webbdesign och sånt. Ja. Det kommer nog bli, tror jag. Ja. Sen om det blir, det blir, det får vi se. Så det är inte så mycket familj i bilden just nu då. Jag, tänkte, jag skulle kunna tänka mig kanske skaffa barn när jag är 25 eller för jag, vill import, var, alltså. jag vill inte vara stenålder liksom, när jag får barn liksom. som din, din förälder. <laughs> alltså, man ville vill ha varit ung och cool farsa på något sätt. Mm. Nej. Jag kände, det villung jag inte vara verkligen. Alltså man vill inte man, man vill inte vara så här, cool Nej, liksom. men men, man, man är klart som Man, man vill, vill inte vara cool farsa, så bryr man inte om sig sina barn typ. Så cool, <laughs> så cool är man då liksom. Man bara köper hela stilen. Liksom. Ja. Ja. Äh, barn är jag nog mer runt 30 kind of guy. Mm, samma här någonting. Mm. När man har fått resa och uppleva lite grejer. Så kan man ta resor på solsemester med kidsen sen. När man har fått göra alla roliga upplevelseresor. Mm. Känner jag. Mm. Mm. Mm. Mm. De där schyssta... Eh, ja, men så här Australien... Michael, eller Mats Mikkelsen-resorna. Eh, vadå? De där dagarna. Ah, mm. Ja, jag vet med dagarna man kommer ihåg i dagarna. Det är ett mysligareklam det där alltså. <laughs> Så man inte förstår vad fan han säger. Det gör man. Han borde typ svenska. Mm. Jättekonstig svenska. Ja, men det är för att han är dansk. Inte. Ja, <laughs> du ser danska. Inte ens när det är 50%. Ja, ah, vad vill ni arbeta med? Det är också det är jättesvårt. Det blir jag typ på någon reklambyrå någonstans. Mm. Det är det jag vill syssla med egentligen. Mm. Mm. Det är Något det jag med jag... media vill jag göra. Ja, det gör Jobbar vi nu. inom media. Det gör ja, vi nu liksom. Ja, Sitter jag och snackar Vi vill ju vi jobba med den här podcasten va? Vi vill ju fortsätta. Bli stora va? Mm. Ligga på andra plats i alla fall. Och stabilt också. Ja. Stabilt hela tiden. Stabilt på andra plats efter ja. film Fredrik. Vill du mm. vi ligga? Nej men. Då har man en stor podcast. Ja. Ja, herregud. Eh, mm. Ja. Nej men fan. Eh, ja. Bostad ja. Jag vill bara. Jag kan bara. Ja. En, en schysst bostad med sju schyssta trädgård vi bor i. Ja. Men vad, vad, vad, spelar ingen roll om det är villa eller lägnat eller? Mm, alltså, när jag är ung så vill jag ju bo i Villafsensson eller inte, i Nej, Lägenhet. Mm. Men när jag blir äldre, då vill jag bo eh, på en herrgård med allé. Mm. Eh. Och sen rundkörningsplats yes. vid fronten eller? Ja. Det är nice. Det är nice. Ha, la, eh, ha. Har du sagt något här? Ja, jag bor gärna i Lägenhet. Jag är ju stadsmänniska. Mm. Men jag vet inte hur länge, det, hur hur länge det håller. liksom Om man är 50 och bor i Lägenhet kanske man är skittrött på det och upplyttar ut något ja, du vill inte hålla på med Trädgård så jävla mycket kanske. Och det kanske man vill säga när, mm, när man är helt pensionerad. När man har och barn och kan tid. låta dem göra det liksom. Guds <laughs> <laughs> <God> klipp gräset. Här <laughs> typ. har <laughs> <laughs> Ja, precis. Nej men fan, jag vet fan alltså. nu kanske, yes. ja, lägenhet funkar bra för mig nu. Liksom. Ja, men I samma. framtiden kommer man ju garanterat köpa ett hus någon gång liksom. Jag gillar hus. Mm. Det är när man ska... Äh, ja, jag är på. Lägenhetskille. Jag gillar hus. Men just när jag sa, i framtiden kommer jag nog förmodligen köpa... Prata om Larsson. Ja, men jag gillar hus Men ja. jag bor heller i lägenhet, nu Ja, ja, ja. ja. Men jag gillar hus, grejen, hus mm. Känslan ja. med ett hus mm. När man kommer in ja. innanför du. Ja, ja. Ja. Men, <laughs> käft, <laughs> För du kommer inte in innanför att lägenhet eller? Käft, sa jag <laughs> Nej, <laughs> käft Anton, käft Var Två negativa egenskaper Om varandra mm -hmm. Där fann den skippa väl eller ska vi, vi ta det? du är ful i ansiktet Ja, ah, nice <laughs> <Något> dålig hållning <laughs> <laughs> Och du med Carl. Anton. Anton är för snygg <laughs> An Anton, du är för penisinriktad Nej det, Hela tiden så är det penisar Nej Jo, nej oh. Nej mot mig nu då, mot mig. Du, du har på dig kläder som luktar så jävla illa. Varför, varför, tvätt... varför tvättar du inte <laughs> Du linnet för? Det är ju bara bara tvätta. Jag har tvättat nu ju. <laughs> ja, tvättade var... dagen igår gjorde jag. Hur lång tid tog det innan du tvättade linnet då? Jag tvättade... Ja, jag har kanske en och en halv månad. Ja, men... varför tar du på dig det igen då? Men jag har ju tvättat det nu. Ja, ja, men... Man tar inte på sig kläder man har haft i en månad. Anton, eller? kör mot oss nu. <laughs> eh... Du tvättar inte kläder. Nej, äh, <laughs> Larsson tar upp sån här jävla... Ja, äh, nu ska vi se vilka som ligger topp 100 på Maxim i podcasten. Ja. så långsökt. Ja. Ja, långsökt. Det, nej, jag vet vad långsökt? Långsökt punkt i podden, liksom. Kanske lite. Ja. Lite uh, malpasserat. Nej jag, vet, um, nej, jag vet inte. Och så du... <laughs> Förbannat jävla Peti Men det är ju... <laughs> Pågår på gott och ont. Mm. <laughs> uh, ja, ni ser vilken anarki det är bland sladdarna här nu, liksom. Ja, oh, det är ja. att vi är hemma hos mig idag. Ja, precis. Lars, här, inte, han vågar inte Lars riktigt Schoen. pilla omkring. Du kan nog minnas det. Karl har pissat i hörnen här, men liksom. jag vågar inte riktigt uh, gå över det. På riktigt! Gula flickor Ja, vi Det luktar surt det här. Karl! Alltså. Äh! <laughs> Du är så jävla dålig på att sopsortera. <laughs> ja. Det är. Jävlar. Eh, skit ju i det verkligen. Jag anstränger mig inte heller. Nej. Jag kör Allting ja. i grön Batterier, lägger glas, allt ihop. kärnvapen skit. Det går i sopkärlet. Fan. Ja, fan. Ähm. Ja. ja. Det var typ det. Det var det. Hade du det, ja. Ja. Det på mig eller? Jag sa att du var för försnig. Ja, det var lite löjligt tycker jag. <laughs> um, Karl har ju aldrig, han har alldeles för stor kuk Har han ju Jag var också lite lejlig <laughs> vet. Det var ju det jag, jag menar. Men nu, vi måste ju sälja ut Karl lite till våra lyssnare Men va, vänta, men fan jag måste ta någonting mot antan här nu Något seriöst Seriöst <laughs> det, känns, det känns som att du kan bli sur ganska lätt Egentligen Nej. Och så här, Vadå såhär, Ja Jag vet inte. Sån här, eh, gå och gnugga med det sur Eller, eller ut, ut, gå på att skrika sur Ja Asså. men Jag tror jag sett det arg några gånger när du har skrikit liksom. uh, uh, uh, mycket i sammanhang uh, Skolan känner jag. Jag tror jag tror, jag tror till och med att du har gapat på mig någon gång. Så här, riktigt hårt, verkligen varit sur, riktigt arg <laughs> Ja, men det kan jag säkert ha varit. Ja. Nej, men vänner. men du blir ju aldrig, det blir inte ofta, liksom. Nej. Så det, var, det vi kan inte skilja bort <laughs> det. Det var så roligt. Fan vad, det var ju inget Nästa fråga. Vi stod till nästa. Sista så. frågan. Ja. Konstiga slash dåliga vanor. Ja, men det var ju lite samma. Va? Alltså, det ska vi säga om, om oss själva. då. Ja, ja, dåliga vanor hos mig får ju dra direkt. Det är ju att jag röker och dricker jävla mycket läsk. Nej, det är ju också mycket läsk. Ja. Mm. Sen kon, konstig vana. Den är lite, för det är ju någonting som man inte tänker på själv. Det är ju något som andra tänker på. Men jag, jag tror att jag, jag kan fan inte sova om jag inte har täcket liksom rullat över fötterna. Alltså? Det, det, det går fan inte att sova då. Jag har För... provat att sova med strumpor på och inget täcke, men det går inte. Jag måste liksom packa in fötterna. Som alla larvarna har. Ja, det ah, är när man sover, men det är ju konstigt när man sover. Ah, För säger det, det, det är ju så jävla ova eh, eh, du, du har så dåliga kuddar, säger hon. För jag har tre kuddar Och säger nej De är helt perfekta till sitt syfte Och sitt syfte är att En den här tjocka kudden Den ligger jag med huvudet på ja. Den andra Den ligger min hand på ja. Och den tredje rullar jag ihop Och har äh, liksom kramarna ja, ja. Och det, När jag ligger på sidan mm. ja. Och det finns ingen plats för dig där <laughs> det, är men, men, men, det är Det, det ett, är ett slutet system ja. Hur brukar ni sova killar? Så? Men, ligger du i foteställning typ eller? Ja, lite grann mm. så. Nej, inte riktigt. Men ena, ena knät ska upp och det andra ska vara rakt. Ja. Och liksom, så här, halvsnett, halv på mage. Mm. Ja. ja. Och, eh, Exakt samma här nästan mm. tror jag. Det är bra är det. Väldigt så här långt upp med benen också. Mm. Ja, ett ben. Eller ja, jo, men precis. Ett ben. Jag tror att... Och så ganska böjd med överkroppen. Jag brukar också ligga alltid på sidan. men Jag brukar ja. alltid vakna på rygg. Ja. ja, det är konstigt. Och så ligger jag... För jag... Jag ligger alltid typ med hälften hälften att jag hälften täcke och hälften utanför täcke också. Ja. Ett ben sticker ut alltid på natten liksom. Ja, jag gör det. Ja. det, måste jag bli, det blir bra jag balans då. Reflekterar inte riktigt över hur jag vaknar. Det vet inte det. Nej. Tänk på det imorgon. Mm. Om du vaknar. <laughs> Fan, vad hälsing. <hemskt. laughs> Nej. Skicklingen, vet du. Ja, ja, vi det. hade ingen med mejl då eller. Va? Det var slut där. Eh, precis. Det var slut där. Ja. Men det var bra frågor tycker jag. Tycker jag. Det var bra ja. Mm -hmm. um, vad har vi nog mer på dagens agenda? Har mm, fan tog min telefon? igen. <skratt> jag den den Ja, jag tänkte ju ta upp jag har ju börjat jobba då jag sitter i kassan. Ja just det. Ja, Gå till mm. och, och jag tänker återkoppla lite grann till det gamla kattvemejlet angående smör. S äh, Eller smör går inte ja. smör smör. För jag tror fan i mig att det var Thomas Vassberg som var och handlade smör av mig. Vem? Den gamla skidåkaren. Jaha, ja. Thomas Vassberg. Okej, okay, jag har kollat Mästarnas på så mycket skidor så Nej, jag vet inte skägg. Ah, okej. Okay. Mm, <laughs> uh, och nu ska jag då göra ett avslöjande vad han har för smörgåsmargarin. Ja, Ja, ah. det var ju... han, han är gammal eller? Ja, ja. Mm. Jo, men då... Ja, jo, men ja... Mm. Mm. Mm. Aha. Inte det här vanliga, men vad är lite blåare nyans på det? Blå... Är det lättsaltat? Mm. Yes. Nej, det är någonting lite mer uh, mellan... Brr, brr, brr, jag vet Lägre fettalt, Kanske tror jag. Ja, jag vet inte. Ja, det Nej. var i alla fall. Vad vet ni? Ja, Aha. gött. Du vet Ben Affleck. Uh, ja. Ah, jävla. <laughs> Jättenöjd ah, ja. min också Han ah, är en jävla större jävel ja. ja Han dyker upp i lite tv-serier och så Helt eh, omotvorat hatar Ben Affleck Jag med, hatar med den <laughs> Nej, jo, är. Matt Damon också Nej, Matt Damon Det känns som men... att de är typ Samma person Ja, precis ja, De är ju jag... jävla lika Fast de är ju inte det Nej, Nej det är ju att... Båda tror... slog igenom exakt samtidigt Ja, och de är typ samma ålder och så här. Ja. Men uh, jag börjat gilla Matt Damon mer och mer Men Ben Affleck Klarar jag fan idag va alltså du vidriga jävla äcklet? Ja, för fan. Nej. Bara en tanke på Ben Affleck där ja. mm. Jag har en annan tanke, jag läste också att det var en kille på Landvetter flygplats i Göteborg mm. Mm. Som, han har, Det är en 27-årig tysk som flöjt till Landvetter, han blev kvar där Och Man han har blir... på flygplatsen i två månader ja, Lite som, ja exakt Exakt Ja. Vet, du, vet du hur länge är snubbe? den snubben? För den är baserad på en verklig händelse. Mm. Den mm. Vet du hur länge han var där eller? Nej. Mellan 1988 och 2006 var han där. Nej. Det går ju fan inte. Fan, det är ju... Det står det här. Du stört länge. Det är, det är ju för fan, fan nästan 20 år. 18 år är det. Mm. Det är ju fan ett stört. Det är sjukt är det. Han har varit på en flygplats typ som en livstid. Mm. Det är ju, då missar man ju hela grejen med mobil släp släp bara mobiltelefon p liksom en dator lite nej inte 18 år hur <laughs> fan helt sjukt jävla hur länge han var där Ja det är, är det Fan vad mm. sjukt det, Jag trodde att det kanske kunde röra sig om ett halvår eller någonting Men inte Inte 18 år Fan det är, det är helt snart <laughs> vad fan Tror, det, tror det liksom. du hans kosthållning är dum i huvudet Tror du hans rygg är helt åt helvete eller Men de fixade ja. någonting till honom tror jag Ja, ja men för, ändå det tog nog ett tag han, fick ju, han är ju uppehållt hos Tilsson I något bred, av länderna längre va Han, han fått, sitter i uppehållstånd Han hade fått ja, uppehållstillstånd som flykting i Belgien 1980 Men förlorade sina papper på flygplatsen Mm Frankrike, vä ja, Frankrike, honom... Frankrike vägrar att låta honom lämna flygplatsen. År 1999 till tillerkännas han flyktingstatus av de franska myndigheterna och kunde för första gången lämna flygplatsen. Mm. Men han vägrade undertecknade nödvändiga papperen och hävdade att hans riktiga namn var Sir Alfred. <laughs> Rolig kille det alltså. <laughs> grabb. Ja. grabb. Det finns en bild på den här. Han sitter med måste jävla FedEx-lådor till och med. <laughs> Precis. Fan, vad tomhägs. Ja, lite tomhägs. <laughs> fast det var inte samma film. Nej. En helt konstigt. Det Nej, är det är fortfarande det. Tom Hanks. Ja. Skumt det där. Mm. Tom Hanks på sån då, Ja, Har ni nog med det, Just det. Ja. ja. Apple har ju annonserat eh, sitt kommande OS. Ja, just det? X. Va? OS X. Ja. Eh, Vad var du sa att det Mountain Lion. Har du sagt det? Ja, det var nog garanterat. Tror jag, man ska kolla här. Det var nog garanterat, tror jag <skratt> Nog garanterat, tror jag Jättestabilt uh, ja. Mac OS X Mountain Lion uh. Det ser ju fett ut Då kan man ju skicka iMessages från datorn också mm. Helt plötsligt Då kommer det plinga över det jävla <skratt> Då <skratt> bling, jävlar bling. Är det Brrring. För alla för alla grejer, de tar inte emot grejerna samtidigt eller? Nej Det kommer någon sån halv sekund ja, senare på också. Det säga, Om man har en Nej. iPad, och en <skratt> iPhone och en, en Mac-dator <skratt> Så kommer det Pling, pling, pling Pling, pling, pling varje gång liksom. Fattar när folk börjar lära sig synka det här och göra låtar av det. Ja. Ha massa i-devices i vardagsrummet och ja. vibrerar Skickar. och klingar. Och, och sen så typ 200 flaskor med Cola Light, Mentos. Bara <laughs> <och> kör. <laughs> Hela skiten. <laughs> Världens bästa Youtube-video. <laughs> ja. Nej, men ska vi köra var allt för oss den här veckan eller? Ja. Ja, låter väl bra. Runda av då. Ska... Ja, jag kan göra det. Kör okay, Ja. Men eh, vi kan väl säga som vi brukar att vi tycker att ni ska följa oss på Twitter. Mm. Eh, vi tycker att ni ska gilla oss på Facebook. Mm. Eh, vi tycker att ni ska maila in till frågelådan och skriva dumma saker mm. som vi kan bli arga på eller tycka om. Ja. Um, om och ni så, är arga på oss får ni maila och skrika på oss lite. Ja, vi. Gärna via mail. Mm. Det är bäst när mm. det kommer klagomål via mail. Ja. Och så vill vi ju att ni ska gilla på, eller prenumerera på iTunes och recensera på Absolut. iTunes och rata och sånt där. Vi har fått några prickar där. Ja, det är ja. Nice. Så det är nice. är några recensioner också. det är bra. Jag vill gärna flika in med att vi vill gärna ha att ni ska posta liksom roliga nyheter och sånt på vår Facebook-sida. Så man kanske kan få upp lite roliga diskussioner. Mm. Mm. Ja, det var allt för oss. Tack så mycket, ett, för att ni har lyssnat. Tack så mycket, Ha det. Så gött. Ha det bra. Hej då. Puss här, puss här,